Jeg gjorde som du sa, jeg satt i gang. vi på. Da er vi på. Har ja. du fått uh, klappet deg inn? Det er jo vi skal ha et sånt der, sånn sort, uh, hva, heter, hva heter det for noe? Sånn, sån, som, du ser på Hollywood, sånn, um, sån, sånn tavle, vet du, med sånn der, uh, en munn, nesten. Sånn krokodillekjøp. Ja, sånn en. Jeg prøver å beskrive det med ord. Ja. Og du med lyd. Øh. Uh... Hva heter det for noe? Jeg vet, jeg vet egentlig, jeg har jo aldri visst hva det heter for noe, det er sånn en klikk ja, Jeg føler å... den sier mer sånn, det er så mer sånn smekk enn klikk Ja, men det er jo faktisk for oss å, uh, de spiller jo inn lyd og bilder separat, så er det for oss å, hva heter det for noe? Jeg tante nærmere på videre her og lede til mange ord ja. Det er sam jo samkjøre kan du kalle. Det. Synkronisere, synkronisere du synkroniserer synkronisere varo eller noe Samkjøre virker det og så velger det så jeg får det. Du fant hvor det samkjører. Ja. de som kan se oss ser at det er mye pyntet studio til jul Ja. Det er i hvert fall jeg nisler på meg du Som jeg fant i full fart uh, Kjempe lang Kjempeirriterende som på Skal av ganske snart Du er litt stolt av at du har den selv Litt fornøyd med den yeah. Det er jo for å markere at dette blir vår julesending yeah. Du ska jo ha ferie, du ja, Jeg skal jo ha ferie <h armpits> Sendt inn en skriftlig søknad <hilly> For 14 års tid siden ha ferie, det synes jeg er ganske hvertig Så vi tog opp det på personalmødet Som vi hadde her på, uh, over en whisky Og så fikk du ferie Ja, vi hadde personalmøte for... Er det en uke siden, tenker jeg Ja, vi kan sørker, si en sleip uke siden ja. Og det er jo litt behandlingstid Ja, ja. Det er det uh, Men du fikk fire Jeg gjorde det ja, det, er det er jo hyggelig at ting blir innvilget i farta Det kan jo være at du visste til mig en dram i løpet jula At jeg lager et show alene <laughs> Ja, det må du bare gjøre Det håper jeg <laughs> Vi får se hva som det lykker opp på internett ja. Det, er jo, det er jo snart, Julia uh, Har du hørt om Interflora? Ja Det, det er høydisk. jo en blomsterkjede Det er en kjede? Ja, de selger blomster Du har jo lenge sagt at det er en, en annen Noi uh, Interflora reklamerer med det at det blir ikke jul uten blomster Det er jo ikke det Det er jo forslået sant det Det er jo det er 100% ikke. riktig Det er jo ikke sant i det hele tatt Hvis det ikke er blomster på jorden så blir det ikke jul. Det er sant. Uh, sånn, det er jo bra at de tar ansvar og ja, informerer befolkningen om dette. Det er klart, de kan jo, det er noe med markedsføring og lov at du må kunne bevise, de kan jo faktisk bevise det. Uh, ja, for, men nei, må du ikke ha en jul uten blomster for du se? Jeg tror ikke, jeg tror det er forskere som, som, <laughs> som tar det for, for, for god fysk. Ja, det tror jeg, ja. jeg Ok, men da, la oss si at det er en grei. Du yes. hadde noe imot Interflora? Nei, jeg, har aldri, jeg tror aldri jeg begynner med Interflora, men jeg, har, jeg var liksom litt på det at det blir ikke jul uten blomster. Det, for meg blir det om uten blomster. Det gjør det. De, de, de må jo eksistere selvfølgelig. Jeg føler de må definere mer her. For, uh, ja. jul, altså, hvordan blomster Nej Uten blomster, vi kjøper fra dem? Jeg regner jo meg det er det som er av, av bag tanken her. Ja. Uten å ha puttet, puttet penger på Interflora sin konto yes, så, blir så blir det ei en god jul för de som jobbar yes, på Interflora. Det är sant. Ja. Ingen julbonus. Men fross blir det jul for oss er det julet, det på där. Det är mytenga, jag kunde roser i kinderna Og ja, ja. och rör löper på huvudet. Jag ska gräsk och och och en jättelång er Hur långa? Par meter. Nesten. Ja. Nesten. Nei, nesten. Er det. Ja. Just det. Vad är det är man kallar sån uh, för trang förud att man har nisselvä? Uh, det det, det kommer eh uh, malet en gammal dusk vad <laughs> vad den tyska på dubben den är ja. ju den, den tror jag kom i senare år är hemmlagd i alla fall ikke, det är det inte vi er, la den hemmlagda dubben låta den gå och så passerar mig och så fortsätter mig øh, vidare till till ting som andra ting som återstår för att få det att virka pitlite naturligt där vi har ju øh, vi prøver att simulera en samtal her, eller ja. det, det eller emulera du er experten på simulasjon <laughs> Og emulasjon <laughs> Ejakulasjon eh, nei. nei Nå gjorde jeg det igjen det jeg okay. Du la den på selvfad Jeg tok den imot og slår den videre mm -hmm. eh, Det er jo ikke simulering med jo en samtale Vi har jo det ja. En av og kan virke litt gunstig Men det er jo som ja, det er i ledagen nå Har du noe med prøvd å prate med noen Som du vil ha noe det er en kunstig ja, samtale, det. det er jeg. Kjempe, uh, Kjempekunstig. Ja. Uh, tilbake på tema ejakulasjon. Nei, så, Tommy. Jo, for det, du sportte om jeg har pratet med noen som jeg vil ha nå. Du sa at her på Vennerstad så heter det en, en kosedusj. <laughs> <Oi>. Ja. <laughs> er det ikke uh, det lenger nå? Prøvde du fine <laughs> språket ditt før? Uh... <laughs> ja. Uh, jeg føler du tog meg litt ut og den, de skinnene gikk så, så greit hen på da uh, Ja, kall det en koselusk om du vil uh, Hvis du da heller står ut for en koselusk på noen <laughs> så, så ja, jeg prater P-C, på og med På og med, og i og av Den siste der kan jeg ikke forklare bildelig Men, uh, men uh, ja, jeg har prattet med noen som jeg vil ha nå Ja, du har det Då får du en samtalade noe sånn som dette eller blir den litt annledes? Uh, nei, han er nok eh uh, han har Ja. ja. <laughs> så så Gud for gott. För då då föller jag mig lite tryggare med. Ja, eh uh, to, Mhm. Mm <laughs> Egentligen. <laughs> ja. uh, fem För för 5 minuter så började vi det här sån och nu ska vi prøve och se si att vi kan lägga jule jultematiken lite pitt lite sys. Ja. Må... För vi har vi har jo hatt personalmøte Ja Kom fram til at vi bør prøve å Ta i til Ja det Er vel egentlig det du sa Ja øh, Jeg hadde jo lukket med whisky <laughs> Når jeg sa det yeah. Ja Så man mente det Det er ikke å til videre Så vi, vi ska prøve i dag Å fremstå som eksperter mm. øh, Ja På <laughs> Som noen no, Ja ok Kall ja. en spar for en spa, ekspert Det er jo viktig i jula Å spise masse julemat Ja Eh för mig så syns jag julemat er... ehm uh, och nog är det spänd. blir jag sånn. uh, Ikke påtvingad oj men men når det er när det är jul så alle älskar pluslire ribba. Alla ja. älskar pluslire med distepulse? Ja. Eller med distekakor? Ja. Mm, så de bitte små pölser? små. Det är de som heter sausages, vet inte om du känner till den. Uh. Nej, det må vara ett östlandsfenomen. Ja. Okay, ja. <laughs> som en nillefinger uh, Oh, ja, nei, nei, det är inte. Jag spiste det mö i England. I England till frukost. Ja. Eh, uh, vad man har till jul då? Man har utvannad gröt. Mycket gröt. Jag inte Jag är så väl på gröt med. Men nej, det är ju Nej, det som du gör, gör. Nej, jag är passiv för det värre. Jag måste ju, det du säger. Det är lutfisk? Nej, nej, där har jag aldrig Men det är många. Det är många som med alltså smaktlut det har du också. Hei. Så tenker jeg at uh, hva er bedre enn ribbekjøtt? Biff er bedre enn ribbekjøtt Ja Hva er bedre enn Ja, pinnekjøtt ganske godt det jo Men ikke så godt som, som biff Nei, men uh, nei Og litt bedre enn luttefisk Der kommer biffen inn uh, klart og Ja, det vil jeg tro uh, Til tross for at smakte Så vil jeg tro at biff er bedre enn luttefisk Jeg er fisk, veldig glad fisk Ja men uh, jeg tror nok en god biff med flødegratts så oh. en sånn hjemladd barnetsaus, eller en peppersaus, eller en flødesaus, eller alle andre sauser du må kunne putte på Saus med saus? Åh, oh, jeg ber, ja Ja, det er godt um, Men siden det er tradisjon, og var det Det er det det gjenger Da er det plutselig mye bedre med denne, den maten som tar lang tid og smaker Ja På en terningkast, nei, jeg beveger meg bort fra terningkast nå Ja uh, På en skala frem til blå så er det här mitt på treet, da. Ja. Ja, smak. Altså, brødskiv med syltetøy er jo mm -hmm. liksom rett over null, og så har du den deiligste KB-biffen som er uh, mest ettertraktet. Ja, øh, jeg er jo ikke enig. Jeg mener, jeg er jo dit sånn at... Øh, Men er ikke smak god, uansett når det på året det, det er? Jo, jeg kan godt spise ribbe i april. Du kan det, ja, det gör men ingenting. Eh, uh, jag fick han gå och dricka på sommaren och nu ja. har ju någon pröjt som en sån sommarakvit och sånt, det er ju lurt det men men jag syns inte. Ja, men det är ju nog en tradition då. Ja. Det är ju det. Du är väl en god tradition. Jag är glad i mat. <laughs> så eh uh, ja, så jeg at jag tänker att slåss samman mat så ska jag ser du mig på vart det näst nästa uppträdande som som finns. Ja. ja. Ja, og vi, når vi snakker om mat. Kan for så vidt informere om at dersom noen er interessert til å leie meg inn i jula til å holde et show, så, så gjør jeg det mot en matbid. Ja. En tallerk med, med litt drivbøk. Sett ribber. ut en liten skål med grøt på trappa. Så, så er den <laughs> vekk. Der er jeg laget sang om meg, faktisk. Ja. På, jeg bodde på lovet. <laughs> det var det. Mm. Um, ja, ok. Jeg får tilbake til mat da. Ja. Mat er jo øh, kosthold. Det er det. Mm. Og det er det vi skulle prøve å ha litt grann, eh, Et foredrag om i dag Ja, dette er jo litt Show -show. Som sett sette Han Per Sandberg og Carli Hagen Til å snakke om, om Fordel med å, å ta innflykninger <laughs> ja. For meg i hvert fall For jeg vet jo li med om Kostol Som jeg vet om, om Ja, om afrikanske bagade ja. Og det er jeg ikke er veldig vennlig på Jeg har aldri vært der, så det, derfor vet jeg ikke meg om det Uh, jeg vet jo ikke forskjell på karbohydrate og karbonate Nei, det er du sagt før Det er jeg sagt før mm. uh, og, og det gjelder fremdeles Jeg er ikke der for forskjell den nå uh, Nei, men det vi har gjort nå da Det er vi har brukt en uke Ikke, ikke 100% av en uke Vi har brukt noen timer Ja På å gå på internett Og finne ja. ting ja. Som kan ha noe med kosthold å gjøre Ja, vi har gjort lekser Vi har gjort lekser Ja og så skal vi prøve å det som, som en slags rød tråd da ja. Og det, nå har du en, en rød lue Jeg har jo, den bytter jeg Med min vant hatt ja. eh, For den var jeg Irriterende da på, men eh, ja Vi ska jo prøve så godt vi kan da Også informere litt, og ikke informere Vi, vi har jo ikke Ja da, eh, vi, vi har jo ikke Vi kan jo Nej alt Nei, vi kan, vi kan veldig det, det, vi det, jo jo, sånn det vi har da, det er to kropper ja. Og så vi, hadde vi en en anelse om at det har noe å si for kroppens fasong. Ja. Eh, hva du putter inn i den. Når jeg stender på siden av hverandre, så stav vi jo et halv i Ja, så gjør vi det. Eh, hvis du fyller ut den nullen, da. Ja. Eller eh, nullen, ja. kan vi også. Kan? Eller, eller oi. Oi. Ja. Eller... Ja. ja eh, jeg har jo eh, hatt flaks med... Ja, med vekt kan man si det, det Jeg har jo et flaks i den grad at <laughs> Desto mer, desto mer ja. Så jeg skårer høyt Jeg skårer høyt på, på den poengtavlen <laughs> Som den planen tror på ja. jeg, kan, jeg kan få til En, en, en god vomm Det kan jeg klare hvis, ja. jeg, hvis jeg legger fokus på det Uten at det går ut over noen størrelse på armer og bein Armer og bein ja. kan bli enda dynere. Och så går kulan bli större så kan du få den, den komiska øh, ja, eh med rundningen i mitten. Ja. Eh är Eurovalk också att vara fylld i jämnt över. Ja, det är gott godt fordel. Ja. Det där har man för det med. Eh fruktar inte vintern. Nej, jag har det. Nej, du du har ju idag du få varmpumpa. Ja, jag ska betala för det. Besöka en det. Inn, som ska sätta in varmpumpa. Ja. Ja, det de passer godt så. når det er 8 grader ute Da skal, <laughs> <laughs> da skal jeg ha en pompe Fikk et tilbud Da jeg ikke kunne sende IT. nei til ja. <laughs> <Men du, laughs> Det er sant Så, så ja, jeg frykte vinteren uh, Der er jo ikke Jeg uh, er her til meg Ja, jeg bare tenker litt uh, yeah. Der er jo fordele og bakdele Med å være sånn som jeg er ja. Du har en fordel og en bakdel, du? Jeg er jo ganske val Ja, det uh, ruller Nei, men uh, det är ju långt undan. Nej. Och över sen mot en backe så skal jag <laughs> ska du glida. Mhm. Okay, uh, vi har funnit lite grann eh uh, forskjellige. Ja. Vi ja. tänker ju uh, det vanligaste med kosthåll Er ju att finna ut vad är det man kan verkligen belägga. Mhm. Mm. Det är ju det blir kommer trender hela tiden. Ja, hela tiden kommer trender Og hela tiden så er det någon som blir med på dessa trenderna eller så hade du kanske inte varit en, en trend. Og til hver trend og alle som følger med deg Så er det alltid noen expert som vet Hva du ska gjøre og ikke gjøre Ja, absolutt ja. Og da øh, kan man... Det er jo et ord ikke mye kan få ra Ekspert, ekspert ja. Hadde du tilbudt meg til Lina som ekspert Så hadde ja. jeg fått også humor på dagen Ja, det er jo også mye raskere enn en dag ja. eller Kortere enn en dag Det hadde yes. vært, vært dem en gang ja. Det er Du kan jo kanskje nevne noen, noen trender Eller någon metoder du har funnet fram ja, nok, som sagt så, så vet du ikke hvem som er om dette, men, men du har for eksempel... Uh, Ta en, da. Lav karbo. Lav karbo. Uh, og du som ikke vet forskjellen på det og det, da har jo du et problem med det. Ja, jeg, du jo, jeg så jo for meg at jeg har jo tenkt lenger til dette her, jeg er en løvstegg. <laughs> Hva så jeg, det er det jeg ser for, men jeg tenker karbo, så, så tenker jeg løvsteg For det er jo en karbonade som, som du er trøkklad Kjevla rett og slett Kjevla, kjevla Og så jeg tenkte jeg, dette er jo noe for mig Jeg synes jo det var synd at du måtte forklare Det er gøy noen ganger hvis det de som ja, da, tar poenget Bare for å det for seg selv Men så er det mange som ikke gjør det Og jeg er jo litt blag med de som ikke gjør det tenker. Jeg hørte jo en Nei, vet du hva, jeg skal la den ligge Ja, la den, ligger, ja, ja uh, Ting du hører må du allerede si nei, <laughs> Nej. Men ja, det, det, okay, jeg meg litt, Ta mig lite genom lågkolhydrat. Du har ju provat altså, det någon vecka. Egentligen så, nej jag har inte provat. Jag har provat lågkolhydrat för år sedan. Ja. Eh Lågkolhydrat är det engelska ordet på att du ska hålla undan kolhydrater, va? Kolhydrater som då är hela äts med te. Det är ju sista rada. Eh det är ju då potetser. Eh man måste säga det här byggda. Varför loss över 60 säger potetser. Så otätt potetse. <laughs> Potetse? Potetse? Allvar var det en snackfejl eller var det? Nej, säg potetse. Du vet vad jag har fått tillbakemeldinger på på på tydligheten här så sånn, nu då må ikke du. Men potetse, det heter ju potetse. Då må du, då må du sluta. Ja, okej. Okay. Jag ska förfarma, jag ska förfarma ta och så texta mig själv. Potetter, tennsbrokk. Ja, poteter, potetse. Ja. Eh, pasta, pasta. Avis. Ja. Eh diverse moro eh uh, Lindans. Passar bananer? Hölder ba vi till innehåller inn, liksom det har jag hört. Jaha. Ja. Eh, uh, på det någon. <laughs> det hörte det här først bananer, ja. ikke så väldigt sunt. Det var det inte någon sa vet nog bananer som är gøy. Det är väldigt radioaktiva. Ser du det? Ja, sant. Innehåller något som heter kalium. Om du kastar cykelhatt i vägen så är <laughs> du färdig. <laughs> Nej det, det er ikke eksplosivt Det er ikke det samme nei. Men det er det at du får uh, jeg, jeg vil gå så langt som å si at du kan enten få kreft eller superkreft Av uh, Oi, av uh, Kreft eller superkraft Av bananer oh, ja. okay. Ikke superkreft nei. nei Det er sånn det som du bar plutselig bare Så er du ferdig ja. Ja. Men, uh, men sånn er det med bananer da ja. Nei, uh, det gjenger jo på det at du skal dra på å Så egentlig så er, så er det ikke så langt ordentlig du kan spise Du kan spise løftegg ja. Uh, hvis du bare spisslövsägg. Ja. Så höll du i panna. Du kan ha massor smör, uh, det jängen gjorde på det at du kan spissa, du ska spissa massor fett. Okej. Okay. Uh, i det med massor fett. Helst så helst rike fett, drick dig för tyrolia istället för vatten. kun spise lövsägg, oh. <laughs> inte bröd. Bröd, men ointings man bör inte ska ska spissa. Ja, ja okej. Okay. Och det är klart det är ju, det är ju, det den här lågkolhydiaten. Och det är ju cirka ja, du gjenger inn, du slutter å spise brød, du slutter å spise ris, du skal ikke spise pasta, potetsmål, det gjenger jo cirka uh, tre timer, så holder du på å klikke på det fall. <laughs> ja, ok. For dette er jo for jævlig. Hæ? Du Så ligger der, så ser du din køleskap, så, å, se der, jeg har råspiff, og så sprøløg, og så potetsalat. Og så tenker du, nei, det kan ikke jeg spise, jeg kan ikke ha det Du kan jo spise det. Ja, jeg er ikke ha det. mot et salat, men, men, men spørløg og... Nei, du pel, pel, pel, pel, pel ut... Spørløg og, og spiff, og, og, og sikkert tømme på majones, ja. og dyppe dette her i barnesås, og la det marinere i... Kan du fritere det? Jus, om du kan. Det kan du. Men da trenger du ikke ha det på brødet? Neido, men, men det er noe med det. Altså... Du blir... du bli, mange blir lei av det, som fritert. Jeg hadde jo ikke blitt lei av det. <laughs> men men jeg, husker, jeg husker selv når jeg gikk på dette her greiene, så... Så sa det här har hade slös på på chips. Jag har på det då. Ja. Känner det? Det, det, det. Senest i dag tidig. Väldigt tidigt i dag tidlig Ja. Spiste banan torkat i sån flak på sång. Ja. det skulle det skulle opp, uh, den her bollen jag har med med grön. Ja. Grön korn och det är majsboll i blandningen i då. <laughs> uh, og och den uh, tänkte jag dom hade knas i den. Ja, såna torkaballanskivor, de må ja. de så det måste ju vara perfekt. Det var inte så särskilt gott faktiskt. Nej. Det är ju torkaballanskiva. Enaste jag har det är en hamster som äger torkaballanskiva. Och därför då kör jag på en hamster nästa. Ja. Ehm mm. um, det var inte det var ikke men det var det var ingen Nej, nej. Dritslett. Nej. Ehm um, Nei, jeg skulle jo gjerne om, men, men i kort... Hva er det resultatet? Du spiste bare frittert til åpne? Jeg gikk ned, jeg og skuff, og gikk så... ned masse, masse kilo. Massevis av gram. Ja, Hundrevis av gram. Eh, ja. <styr> <Yeah>. <Dedede> jeg jeg, jeg raste faktisk ned vekt. Jeg tror jeg gikk ned faktisk totalt ti kilo. <longest> på... Tre timer. Var det tre timer, ja? <styr du> nei, nei det, jeg kan ikke rinne hvor lang tid det var. Men så, det som var greia var det at jeg skulle til, til Thailand. Du skulle til Thailand? Øh och ja, det jag hade väl blivit då var jag meningen men det blev jo då slutten av den här kvällen då. Ja. Eh uh, och folk frågade ju liksom om man skulle fortsätta gå på lavagården och mm. i Thailand. Och du kan ju köra provresa till Thailand och spisa ris. <laughs> ja. Eh uh, så där det gick ju 45 minuter i Thailand så hade språket. Eh ja. uh, och då tänkte jag nog är flat fan. Mm. Nu ska jag bara köra. För det är inte så sånn att då då vi bara okej, okay, vi kan vi i vart fall vi tar lite ris till det där sån. Nej nej, då da skal vi kompensere risen tapt. Yes, ja. eh, og det gjorde jeg. Så de 10 kiloene som jeg hadde tapt, de vant det igjen. De kom tilbake fra Seters. De kom løbannens faktisk. Ja. Eh, jeg tenkte jo at de lå igjen i Norge, men det gjorde ikke. de ikke. var man på flyet, ja. hadde begasken, åpnet Panoras-esken på flyet. Og på flyet allerede? Ja, de begynte faktisk på, på flyet. Eh, og bare... Jeg tror faktisk de hadde... Jeg fikk igjen med rente. Ja, ok. Så det at du prøvde det, og det fungerte... Mm -hmm. uh, mens brakk, betyr det at du aldri vil gjøre det igjen Nei, for det var jo en sånn altså, Karbohydrate er visst noe som gir deg energi Jeg har skjønt Jaha. Uh, Så du kan uh, Du ender jo opp med å bli en uh, Tynn slappfisk <laughs> okay. Du blir, Kjenne til det uh, Ja uh, jeg, Du er en tynn slappfisk, jeg er en tjukk slappfisk Jeg føler litt mer stigmatiserende Så jeg er en, <laughs> en tjukk slappfisk ja. uh, For det er at du er sånn Han er så sløv, han er så feit mens du er bare sløv <laughs> Jeg tror det er sånn at uh, Hvis man uh, Du er ikke sløv Ja, litt sløv Du jogger nå. jo av og til Av og til <laughs> fra, fra, det, jo, det, fra, fra det imponerer jo Når uh, um, Når man har forsket på, på De som er litt grann utrykkladende mm. Så er det vist sånn at uh, Barn som ikke har blitt opplært Til å like eller mislike sånne Fasonger eller farger ja. Så er det noe iboende I noen i en tjukkass? Nei, ja, i en tjukkass <laughs> så bor det et barn <laughs> Men, men eh, at noen barn synes ikke noe om eh, De som Kjurken. er litt tjukkere Ser du rent automatisk, for, rent automatisk For jeg tror det har noe med att det blir assosiert med grådighet Eller noe sånt det. Ikke... Ja, men samtidig da, La oss bare si at dette her er noe du har lest Og dette er noe du har sagt ja. Og så gjenta jeg det Men jeg tenker tjukke folk alltid glade Det må jo være i det ja det er ikke ofte jeg er sur nei, men jeg uh, tenker jo at vi kan jo prøve å holde deg på en sånn null-mat-diet null i uh, fire timer. Ja. så går vel det. Det er disse ting du ikke kødder med, men bare tjukke er sånn. Det er med vår grense. Men tjukke uh, folk er jo mye blitt år, da. Det er så greit å kose seg. Folk som gjenger på diet, og så, nei, jeg har ikke spist noe like på tre år, og, og sånn og sånn, fordi jeg skal være så tynn. Så de surer, de har en jævla miserable liv. Men hos tjukke også er mye gjeng og, så sier jeg nede, og så sier jeg sider på TV, og så setter jeg melkstoladen, og det har jeg gått. Ja. Og så, så finner jeg den, og så, så, så skal jeg ikke bare knekke av. Nei. Jeg tager ut hele, og så tager jeg dressing, <laughs> ja. og så smører jeg for bare og så smelter jeg oss på toppen. Og så litt, litt pepper for ja. å friske opp. Så er den ganske god. Så er den ganske god. Mm. Uh, en gang så fikk jeg spørsmål om jeg skulle ha salat på. Det var sånn, uh, nei. Nei. Neido, jeg, jeg har aldri faktisk ikke prøvd det, men jeg... Du må det. Ja, og folk tror jo sånn. Folk tror jo at du har tatt på smeltetost på melksjokolade. Ja, uh, ja, jeg er glad i smeltetost, jeg er glad men ikke sammen. Der er jeg litt sånn på, på en pizza også. Altså folk, eller en burger, så er på en pizza da. Så har folk ananas på en pizza. Mm -hmm. Hvorfor det? Hvorfor faen? Jeg er glad i ananas, jeg i pizza. Ja. Man jeg putter ikke sammen Jeg er glad i pizza Men jeg, og jeg er jo glad i karamell Men jeg er ikke karamell på pizzaen Nei Jeg kjenner jo en som heter Roger Ja <laughs> Hvis dere vil ringe Hvis dere vil ringe Roger For å høre om hvorfor det er Med Hawaii ja. Som det heter det, yes, Da, det da du legger du på en skive med hans du kan du Da ringer ringe. du 9308 9458 <laughs> Da satt du glasset i Smalt klær dit han Da Han kan forklare deg det er godt For jeg aner det ikke fick faktiskt en kommentar sist för att detta är telefonnummer telefonnummer til Roger och uh, du vet ju inte jag har aldrig till Spågo vet inte vad det. Eh du har i det telefonnumret till honom. Ja, och fick på att uh, att det är riktigt. Att det er riktigt riktig, ja. ja. Det er hans ja, telefonnummer det er. <laughs> Han måste du bara ringa. Han måste pris på allting. Roger tar tar ikke, Han svarar alltid. Eh uh, han svarar alltid ja. Han, han tackar aldrig nej till den samtal. Nej, det är bra. Så ehm um, har du prövat lakaro du syns det var bra. Tern i kast? Nei, nei tern i... Ja, ja, funksjonen, tern i kast... Uh, ja. ja. A, A-9. Uh, men, men du blir jo fucka det. Så det er at uh, alt i alt to år. Det er som en sånn sulte streike. Ja, du tar av det, men du, du forsvinner jo fra med, mentalt. Ok. Så, så men er ikke det greia med alle sånne diet? Eller... Nei. At du, du må liksom slutte å ha det gøy, eller... Ja, det er jo derfor jeg har ikke har gått på så lenge på noe, noe ditt. Ja. Uh, men nei, for all del, hvis du, hvis du skal ned til enhver pris, hvis du skal gifte deg eller et eller annet sånt, du må ned. Hvorfor må du ned da? Uh, Nej, det er jo mange som, det, det mange som ikke gjør det. Ja, ja, dressen ja. Dressen skal passe, eller kjolen. Kjolen ja, du, kjøpte i fjor. en kjole som, som er alfa-liden som du skal inn i, mm -hmm. og du må inn i uh, den, så på funker eh uh, du lägger i avbroppor igen när du är färdig med det, visst du bara gången tillbaka till livstel. Men du, du kan nog säkert kutta ner på kolhydraterna. Spisar mindre. Ta ta 7 potet istället för 9. Spis uh, spis sex i stället för istället för 12. Då får du bara ta på mig pålägg. Det kan det är ju ett knep. Ja. Eh, i heme potet sallad exempel stölder det på. Nej. Men jag syns inte potet sallad ägnar sig som pålägg är inte effektivt ha potet under roastbiffen sammen med brödlag. Ja då. Där du där du är hemma. Då är är henne. <laughs> ja. Uh, men ja, då gör det till ett hem där kanske. Det är det jag. Eh uh, Du har ju säng på köknet, det är ju inte som har det. <laughs> det är inte många som det, nei. Uh, har det nej. Eh liten reisesäng och ett kylskåp på på sovrummet. <laughs> ja. Så så det er mig. Ja. Ja men det det jag gå trapp jeg, For för att komma till köknet. Det är barriär. Det måste du. Eh uh, Det borde rörlig <laughs> uh, trapp. Jag har haft lös på rulltrapp. Jag hade jag om vi ska vi trapp ut så så frågade jag allvarligt min kone om vi kunde få hålla trapp. Men det gick helt allvarligt. Inte det mest allvarligt du ja. hade. Nej, alltså förhoppningen var nog inte mest allvarlig men jag frågade om det, nei. Nei. Nei, nei. Jo, uh, okay, vi kunde hålla trapp, men den var ju inte intresserad till. Nej, och det Nej. Nej, nej. Det är ju okej, där är det är då vad var det du kallade det for nog en uh, det var bara lågkarbo. Du kallade det er det det samme som han er Atkins? Ja, gjen? Atkins er jo det gjengjord på samme... Forskjellen på lavkarbo Atkins er at Atkins ble milliardær, ble han ikke det, på jo. på Ja, og han karbo, han, <hans> han ble jo ikke det. Han som fant opplevelse, jeg uh, ga. Men uh, Atkins mener jo da at det er... Uh, hvordan var det? Du blir ikke tjukk av for mye fett, men for mye insulin. Aha av en eller uh, har ikke satt meg veldig godt in? i det. Mer enn uh, en for tokskylden. Da ja, er du jo rent nesten utlært. Eller på ja, jeg kaller meg ekspert. Ja. <laughs> uh, så jeg tenker, uh, altså diabetikere må jo bare slutte med denne spøyta si. Ja. Heller ta de anfallene, og så, og så, skal, <laughs> <laughs> så, så skal du se at du, du blir med en sylfide etterpå. Ja, I, i, i, i, i hvert fall etter en år da blir du god inn. Ja. Uh, fordelen med Atkins og er det at du kan, du kan trykke i det fett. Du kan mm. bare dytte i det som er fett du Som denne episoden jeg har så himmeligvis på kips, uh, så kunne jeg ikke gå og spise kips, for det er det kameratet i. Det er jo kjemmer fra potetse. Kan du si poteter? Poteter. Fra, fra nå av. Ja. Ja. Uh, så uh, kunne jeg ikke spise kips, men jeg kunne gå og lage med, jeg kunne stege med bacon, ja. og surre ost rundt bacon. Og det kunne jeg si å spise. Mm -hmm. Kunne du dyp? Så du så tar en yes. sån en en sånn en sånn kilo då med norvega fylld av ost cheddar. Och då blir det på mitt experiment. Tänk så här. Ja, tenk, cheddar, ja okay. en, en, en kilo med med cheddar. Yes. Legger du bare den i stekpannan? Oj, med ja. en kilo smör. Ja, Og så sätter du den panna eh øh, på inställning 9. Det er det varmaste <laughs> jag vet om. Ja, jeg har B efter 9. Det, nei, det ja. kommer fyren min til det eller sånn her 1, 1 prikk 2, 2 prikk, og så videre ja, ja. Så kommer vi til 9 Og etter 9 så er det B Ja, brent eh, <laughs> Rett og slett brent eh, da, da hører jeg det knitterer i sikringskapet faktisk Når den, når den gir gass eh, Men så legger vi det opp der da ja. Sånn at da får du jo en, en ostesaus Gjør du uh, Nei Nei jeg, kan, jeg er jo glad i å lage mad Jeg kan forklare deg hvordan du lager en ostøst, hvis du vil Nei, helst ikke, men hva, hva, hvordan blir det ikke smeltet? Du hiver smør og mel sammen og Nei, så, jeg, jeg, jeg sa nei takk til, <laughs> til osteseis-oppskriften Jeg hørte det ikke også, Nei, så hiver du bare melk oppi Og så rører du etterhånd, og så hiver du ost oppi Og så hiver du, ostet, så du en ostøst Det er jo sånn det er laget som han gir ja. Men denne rosten, hvis du bare har den i panna Den blir jo flytende til slutt, blir det ikke? Jo da, han gjør nok det, ja. da, da det Ok, fyll panna med smeltet og smør først da. Ja Och så lägger du osten bare sakta uppi. Ja. ja. Og så når den ligger där när det bubblar, så tar du bacon uppi där. Ja. Du vill ju få stekt ost då, men okej, okay, ja, men bare, jeg, jeg på tanken en gång. Ja. ja. så när du har tagit en kilo bacon uppi där, mm. Så kan du ju skruva på den och så stivnar det lite grann ja. og, og så rullar du det til en omridd cigarr. så er det, ja. er det sunt. Så er du kan ødelegge allt det her med å ha på skiva Ja I en, en, et knekkebrød i sin dette Ja Så er det ødelagt eller? Da har du fått kvalitet til alt Ok Eller en chips eller en pasta eller en potet Et flak med first brush, potetgul med salt mm. Det er det slutt Det er at fett, nei, karbordet at binder fett til kroppen eller noe sånt Jeg har jo gjort, min, min karbordet har gjort en solid jobb Det tviler jo <laughs> På Det sveiset det fast, eller? Yes Det er en gjeng snekker, Ja, men, riktig praktisk. Ja, men det godt. Du har jo da prøvd, prøvd Men du har jo også prøvd Den her 5-2-dieten Den har jeg aldri Jeg var inne på prøven 5 ja. minutter jeg, jeg med spilling 2 <laughs> ja. <To> minutter med spilling <laughs> <to minutter> <laughs> uh, Det gjenger jo på at du skal Du skal spise Men du skal jo spise normalt da Du skal ja. ikke klikke totalt Du skal spise normalt i 5 dager mm. Og så skal du ha to dager med fasting Og det er i to dager her så skal du, skal du holde Fasting jo, Fasting ja. <laughs> ja. Ta texten då väl. Ja. Uh, fasting. Ja, uh, i to dagar. Mm -hmm. Det vil säga si att du ska hålla dig till 500 kalorier per dag. Men vad är skillnaden på kalorier och kolhydrater? För det var lågkolhydrat den andra Ja, jo, det är ju du ska hålla dig in för bi kalorier. Var är kalorierna? De måste du telle. Där kan du, det kan du räkna samman. Du kan det kan du finna på lastna i en app. Det är en app för allt, lastna en app som täller kalorierna för dig. Så taster du inn du spiser, så finner du det mange kalorier. H Hvor er det kalorier? Liksom, er det sukker, eller er det mel, eller hva det brød? Hva fan er det? Det er brød. Det er brød? <laughs> Nei, jeg, det... Det vet jeg faktisk ikke. Det er noe jeg Kalorier er jo bare... Det er jo noe som er i... Er kanskje... Det er i maten ja, ja det er noe i maten Det er sånne små ting som er i maten Hvis du ser jeg brødskiver i to Så ser du inne i brødskiver Så ser du Kan du telle kaloriene i brødskiver Jeg kan ikke du bare drisser over det. Ja så, så hvis du dunker på det Så dette kaloriene ut Det har jeg aldri plått kan du se Men Nei Men da må jeg følge før da du, du Skal holde etter 500 kalorier per dag I ja. de, de to dagen der. Det hadde jo for mig funket i to timer Ja Jeg har jo 500 kalorier Vet du hva? Det er jo det, er jo det jeg fører meg når jeg blir den eile. Ja. <laughs> det er jo for at jeg har med fritillet på fingrene. Så, ja, men ja. men jeg, jeg, det kan jo hende at jeg klarer å unngå. Jeg vet jo ikke hvor de er. Nei, jeg vet jo heller det. Uh, det. Jeg, jeg mener jo at jeg sett at det er oppgitt på, på bakker. Du, du kan lese det, ja. ja. Uh, K, J, A, L eller noe sånt noe. Kjallorie. <laughs> Kjallorie. <laughs> ja. uh, er det ikke det da? Kjallorie. Det er noe i Lignans. Ja. Ja. Det er det. Ja, men det passer jo perfekt. Eh, ta det med dere in i, i juletiden, og at det uh, er eh, greit nok at noen skjer litt ut. Men tell kaloriene. <laughs> så vet ja. du det. det den kommer fra Steffen. Ja. Jeg er jo helt i mål. Det er jo mer for oss å bare ganger de opp. Gi på. Ja. Koste deg i jula. Det er jo mange som er opp med å få spitsforsyrelse. Det er jo et... Uh, det er, ikke, det er jo det, er jo et det er jo kosthold, uh, Når det har slått ett fejl Fokus på fel plats. Ja, uh, det är ju energi. Overkill. Ja, det er lite extra. Ja. Du drejde det långt. Absolut. Ja. Ja, du ja, du du är inte du. Nei. Men men välkomna. Drejde det långt. Eh uh, drar det lite långt jag. Ja. Jag synes du har drejt lite långt. <laughs> Nej, det det är ju de nämligen så då det känns aldrig ju där en gång, många gånger. Nej. Uh, du har jo bulimi og, og anoreksi, er det ikke det? Ja, ikke du så kjent med Dette vet ikke jeg noe om uh, Nei, dette det, er jo minefelt for mange Dette er minefelt for vi, mange <laughs> Vi er ute og danser der vi Ås inkludert uh, Nei, jeg skal prøve å ikke trykke noen på tern uh, de, de som har bulimi, de knekker tern veldig lett Ifra en som ikke er bulimi <laughs> Hvis jeg tror på det ikke ja. Bulimi er jo den der typisk finger i, i halsen Dette det er jo ikke noe å le <laughs> Nei, det er jo ikke det Men jeg tenker For meg så blir det bare så sykt For jeg kan ikke, jeg kan ikke se for meg også, jeg, er jo, jeg er jo litt sånn motsatt på litt mye Jeg har en gang kikk i en skjøle speil Og tenker at Se her, dette er, det er ikke så galt Nei Selv om jeg, må, jeg måtte jo kjøpe et nytt speil ut, <laughs> så for, Jeg måtte liksom brei Du har jo prøvd å brette speil innom det, okay? <laughs> Jo Jeg er jo sånn kon konveks Eller konkrav heter det ja. Når jeg begynte å legge på mig så, så var det liksom sånn at Plutselig en dag Så helvete jeg, ikke, jeg kan ikke se skoene mine Mhm mm så jeg måtte gjøre noe, så jeg kjøpt større sko. Kan du se tissene når du tisser? Uh, nei, men det er litt på, på grunn av magensynsgir, og litt på grunn av tissen sin. <laughs> <laughs> Hvis du leder deg ordentlig godt for oss. Å... <laughs> Hvis de har tre speil, <laughs> som er vinklert, uh, i tillegg til et har periskop. Ja. Periskop? Så, så, ikke periskop det. Settoskop, nå Nei. Nei. Bare periskop. <laughs> ja. Ja men det är bra. Du kan ju fästa ett flagg till den sån Ja då. Och jag kan klara och så dra nog sånn ja. så kan jag säg. som hjälpa men det är inte sånt att magen har varit skygghet helt för eller är det Nej då, jag är klar, jag ska klara oss igen. det. Eh. Igen, får jag förklara för. Eh. Så man är Nej, det är det är helviska som sagt provade provat det Uh, det er jo, vi, på den, nei, det, det er jo et tiltak uh, For meget altså, <laughs> ja Jeg fant et siste, eller et nyere Ikke et nyere, fant en, en tredje variant Oi De har jo veldig um, Hatt veldig mye sendetid Disse her to uh, variantene du ja. Leser opp Jeg fant noe som heter Ja, de, de har faktisk fått for mye Fokus i hvert fall Fordi det er noe som heter megareksi Har du hørt om det? eh uh, omedelbart tänka att det er är Nej. Nej, för det här, <laughs> <laughs> detta en del ting på plats For min del. Ja. For du har ju varit på träningsstudio en gång? Jag vill kalla det hälsostudio eller vad man är och sol. <laughs> ja. Det är ju också en del av grejen. Mm -hmm. Eh har varit på et tunt hälsostudio en gång. Ja. Och finner du någon gång i folk som Vi var ju faktiskt i samman på någon gång på. Ja, og der kan du se någon uh, som du kan tänka dig att de här är väldigt ofta. Og noen tenker kanskje at disse her er kanskje... De er i hvert fall her like ganger, mange ganger som mig, men det ser mm -hmm. ut som de er enda flere også. Ja. Det de faktisk har da, alle sammen, mm. det er megareksi. Det, altså de det er det med alle sammen? Det er de som trener veldig masse, oh, ja. og teller uh, kyllingfiller, ja. veier det opp på narkoviktene ja. seg. De har det. Det er en sykdom. For de er ikke fornøyde med bildet i speilet Men det gjenger jo litt på Det er jo anoreksi, det er jo litt samme greier. Ja, men de anoreksi tar ikke anaboliste ryder da Nei, de gjør det jo ikke Nei. Men de, de kjører jo, de gønner jo på De overtrener og de, og de uh, Det er jo litt de, rart spiser. da Altså, du må jo ha Noe inn, tenker jeg, hvis du skal trene mye Ja uh, Det er jo så enkelt uh, Få, nå ferdig Gratis uh, fedt med tips For en kjukass mm. uh, at uh, du må spise for å gang forbrenninger. Ja. Jeg har jo en som jobber på overtid, <laughs> hver dag. Okay. Jeg har jo brød arbeidsmiljøloven for lenge siden. Allival. <laughs> så klarer jeg ikke å unna, men uh, det er jo min skyld. Ja. Uh, og jeg er jo litt der, du, når, du, når du ser på sånne der biggest loser og slanke krigen og dette her, og så, så kommer det på en person der, og så... Ja, så det er at du spiser melksoglater til frokost, og du spiser bernære sovs til hvert måltid, og dyppe skivene dine i frityr. Mm. Og så, det er derfor du er tjukk. Hæ? Så er det velkommen, er det sant? Er det er, derfor, er det derfor er jeg er tjukk, de ja? det de sju Åh, oh, må jeg gå ned til, til Ja. Nei, du må slutte å spise burger. Uh, og så kommer det som et sjokk for dem. Så tenker jeg, dropper du da skolen i tredje klasse? Ja, men du, dette, du spiser burger men du ser på dette, kanskje? Eller? Jeg spiser jo burger, ja. men... Uh, <laughs> Nå er det ikke så feit at, jeg, at jeg faen ikke kommer opp av senga i gang? Nei. Det er ikke sånn at legen sier ikke hver gang jeg treffer han etter. Jeg har kjørt forbi han i gang, så, så det ikke. Jeg lakket ikke å si noe. Nei. nei Men, du mener at det er rett og slett noe med virkelighetsomfatninger her som, som må forflass? Ja, jeg synes jo det er stikken og i jorda, for guds skyld. Ja, nå trodde jeg det skulle si. Stikken og knytten og fingrene i jorda. Men nei, det, det er jo klart, det er jo... Det er, er noen få tilfelle ja. som, som det faktisk er Sånn er at folk ikke kan ta seg, De prøver alt og, og de gjenger ikke det Da er det vanskelig for noen Men i god borsak Vi fikser jo den biffen Ja da uh, Og det der at Nei, jeg er tjukk var kraftig bygd uh, Mitt kjellett ser akkurat Likt ut som Kurtas lavesten sitt kjellett Kanskje mitt er litt gulere <laughs> Men uh, Det er mulig ikke det, At det er litt lavere også. Det kan godt være Litt bregere tror jeg uh, Ja Uh, men ikke, altså i bunn grunn, Så er ikke beina mine sånn der uh, De er ikke veldig er ikke, mer solide De er ikke veldig mer større Nei. Men uh, Kanskje mine knekker litt lettere <laughs> Jeg drikker med melk ja, De får med sjokk og melk Men uh, <laughs> jeg drikker nok melk, ja, melk. Det er uh, Men det er jo mulig å uh, Tjene seg rik på å selge disse tingene Definitivt som Når jeg sier disse tingene så mener jeg altså, Mat som, uh, som er designet ja. For å gjøre det det deg sunn og frisk og jeg har lest også at uh, Hvis du skal ha en, en skikkelig god kropp Så må du begynne med kostholdet Altså trening er jo uh, ja. sant nok det men, men, uh, men det er kostholdet som fucker det Ja uh, Ja, gjør du da Og da har man jo muligheten til å kjøpe supermat for det eksempel det Supermat Og det, jo, det jo, var jo ikke vanlig I vokabularet for 50 år siden Supermat, det var mat du fikk til middag da. Fordi det var middag <laughs> Ja, det var masservert. jo du fikk mat Ja er mat? Supert. Ja. Bra. Det er jo litt sånn ennå. Ja, ja, ja, det kan jo det være sånn. Jeg er jo sånt. litt gammeldagsamme. Vi har jo sånn sånn Adam-mat hos oss. Ja, matkasse. Ja, og det er jo supermat for meg, for da, det er mat jeg slipper å hande mm. selv. <laughs> jeg, jeg synes det er veldig koselig å gå på dikken nå. Det tror jeg nok. <laughs> der er det fint. Du har ikke ha noen noe på meg, Li? Det, det er, nei, jeg stort skriver det. Det er ikke bare fordi kan gå og plukke mad fra hyllen, men jeg... Du kan du litt smake litt. Den, smake, ja. jo, jeg kan jo oppfordre alle kjedene til å begynne å ha litt mer, i stedet for å ha det der jævla drueanliggene. Så, en hel dag så, så heller ta oss og legge ut noen grillpølser. Eller, du, det var, jeg var på butikken en dagen og da var det... Noe sånn der salta lammekjøtt eller noe som hadde liggende oh, Og jeg var jo forbi den der Jeg har rundt. jo klett meg ud på slutten <laughs> ja. oi, oi, Jeg gikk jo rundt Jeg var jo så sulten over det ja. Så jeg gikk jo en rund du, du var sulten til å begynne med Ja, jeg, jeg, jeg, jeg gikk jo over da <laughs> ja. Så jeg tok jo bare med meg faktisk den der kurven det ble servert i ja. Så tenkte jeg ja, så kan du få den igjen når, når jeg er ferdig Så slipper jeg å så mange av de der små gafflene som, Ja ja, for du tenker miljø Jeg tänker jo på mig selv ja det er det viktigaste. Ja. Jeg kan ju vara alltså de var goda. Ja. De där de där bitarna. Lite salta men det jo, jeg fant i skapet der sån så hade de någon bruss så jag kunde ja, kunne smake på. Ja, ja för det är det är ju fördelen med sån ömnluckekork så det kan du bara lucka. Skruva den ner och så sätter du på plats. Så hvis du rå på meny en plats vid Christian Samsons han fant dig jeg åpnet... Cola Life. Cola Life, er det sant? Det er sant, den er god, da. Fy til helvete. Nei, nei, nei, nei. Det er Eller, god, da. Nå vet, vet jeg, jeg har aldri smaket faktisk. Jeg er livret for å prøve noe litt. <laughs> Skål. Mm. Skål, vi skulle egentlig ha ta taket hvit her, da. Mm. Det hadde vært. Vi skulle det. Ja. Eh, supermat. Har du kjøpt supermat noen aldrig Aldri. Aldri? Nei. Kommer du til å kjøpe supermat i dag? Neppe. Neppe. Har du noe kunnskap om supermat? Nix, Niks. Niks. Tror du dyrt? Ja. ja. Uh, Gi vi tommel opp eller tommel ned til supermat Basert på nei, altså, livet selv eller, Basert våre? på min uh, tanke om det Så nei, nei. Uh, Du kan jo kanskje forklare litt mer om hva supermat er for noe Jeg kan ikke det Nej Jeg tror det er dyrt ja. Og basert på det så gir jeg det tommelen ned Det er jo er det ikke pulver og, og... Jeg tror det er broccoli Jeg tror det er kun broccoli der er, Og masse broccoli Nei, det er, er noe som heter spirulina eller sånt, eller sånt, eller sånt. Det er noen sånn supermat som er som supermat Pulver Ja uh, Som du kan kjøpe Hva er det laget da? Hæ? Er det laget da spiruliner? Eller? Ingrediensene den, Det er notert på en dassrølle Du må rulle ut Det jo, uh, Som et vondt år Ja uh, For en kilo så koster det 1.990 kroner La oss kalle det 2.000 kroner Ja Dette er det du selger dette er det Så ring meg på nummer 9308-9458 yes, Så du kan du kjøpe spirulina ja. Røvekjøp, bare 2000 kroner kilo yes, Og nå fram til julaften Så skal du få det for 899 ja. så, så ring på 9308-9458 Yes, skal du få det ja. Der får du snakke med Rågaard Så, han så ja, han tar han seg av bestillingen men 1.990 kroner, det for? er det samme som, det er for, det er for 1 kilo spirulina, som, som er noen sånn erstatning for måltid, ja. å, er det, det er det samme som 165 kilo broccoli. Ja, for det, nå, nå har vi gjort researchen da, du, du, du har det i hvert fall. Ja, det vil jeg kalle det. Ja. Uh, jeg har jo ikke spist 165 kilo broccoli, broccoli siden den dagen jeg ble født. Frem til den dagen nå? frem til og mer per dag. Jeg har ikke spist 165 gram med brokkoli fra den dagen jeg har sett til nå. Nei. Hvis jeg dynker litt brunsaus på jordaften, så kan jeg godt ha det kamuflert som et eller annet. Men uansett, en kilo, nå vet jeg ikke, den kiloen her, jeg regner ikke med at du skal stikke fingeren ned i hver dag. Du skal ha en del av det pulveret. La oss du skal ha et par muskeier og et eller Så den kiloen var det jo Ja, så er det greit. Men jeg vil jo si at du kan nog spisa bokod i många år för för famosomen. Ja. Men men jag menar 2000 kr så Lars säger si kanske det var en månad. Lars säger si det var en månad och en vecka. Ja. Uh, så gjorde Mats tycker väl avancerat men men det kjære, du kan ju se dig i kära i du du på ren miss på det att du är upp ja. som en fattig så köper du säkert aldrig bara. Ja, det det hänger ju ja. ja, det gör man gånger det. Uh, for det er jo en kur som, uh, som jeg har foreslått <laughs> Som rett og slett kalles for fattigdom ja. uh, Det er ikke ofte du ser uh, At du ser uh, Fattige folk som er kjempekyke Nei er, ja, jo, det er, jo, faktisk Det her uh, Beklager stigmatiseringen men, men det her er tjukke som sier å strikke De ja. er jo bælfeite Ja Jeg tror du må fattigere enn det Ja, må, for sånn, det er ikke så fattig jeg, jeg tror du må sånn has, nødhjelp fattig Iphone og Mercedes er de faktisk Ja, ja. Mange av de om det er demse egen, eller om de har uh, lånt på ubestemt tid. Leasing? Ja. <laughs> Kanskje. D altså, er, du påstår nå at de er fra Romania, og at de er fattige og det er tiggere, og at de har masse mer skjedelser i iPhone-er. Jeg, jeg har ingenting med dette å gjøre, det. <laughs> Nei, det er det ja. ja det er det ansvarsforskjørelse. <laughs> ja. ja. Jeg kan ta det. Med. Jeg har sett noen sitte et sted. Ja. Så langt er jeg villig til å gå. Heller ikke uh, fakta på bordet. Men jeg har sett folk på TV mm. uh, brukt eh som fy. Eh mm. uh, för oss eh uh, fronten insamlingsaktion. Ja. Och där är ju klart där är de ganska tynna. Men det er fattigt. Då då de fattiga. Ja. Uh, men om det om det om det Det är ju inte lösningen tänker du. Nej, jag alltså inte inte kasta alla bli tynn. Nej. men någon gör det. Eh uh, ja. du. Hvis du är sugen på att bli tynn så kan du börja på stoff. Amfetamin, ja. et par måneder på amfetamin så ja, Og du trenger sykkel. bare en sånn ergometer-sykkel og en kilo Ja, <laughs> ja så er du, du nede i ingenting, plutselig hva, hva er prisen nå på en kilo amfetamin? Du, den fant jeg ikke på Jeg var jo inne på amfetamin.no ja. men, men jeg fant ikke, fant ikke noe veilpris på Norsk frikforum.no, tror jeg du skal innom der Tror jeg de har det Altså Ja, ja. kan du bestille Ja Um, eller du kan ringe 9308, 9458 yes. Det går da greit Jeg har jo uh, tenkt på supermat uh, I dag ja. Og det jeg fant jeg ut av Det blir vel siste gangen jeg bryr om det Ja, jeg er jo heller ikke der Og jeg vet jo det at det hele det her er, min yes. er det svindel og vas eller? Ja, hvis vas yes. Vi sler den, den hammerne bord Og så kaller vi det for Fordi vi Kvart produkt. salveri Ja, det kan vi godt gjøre ja. um, Bra da, da ta det fra oss eh, Ikke, ikke bry deg om noen supermat Det er Nei. bare en trend Det går forbi Snart ja. er det bort igjen Samme som jo-jån Ja Den er jo uh, på vei For Jeg har jo også gjort et forskning på mat Jasså Når eh, vi har snakket om Du, du tog jo opp bulmi og anorexi Ja Jeg tog opp megarexi Ja Rådde Vent da <køk> Oi, den er ikke frisk Nei, nå kommer det Det, det, det begynner å komme seg Ja Uh, Megarexit fant jeg ut det, var jo, det er jo sikkert alvorlig for de som rammer seg det Hvor at du blir stående foran speil Og du blir aldri stor og sterk nok mm -hmm. Så kan du rykke på å melde deg på en sånn fitnesskonkurranse Eller noe sånt noe. Da må, må du jo sole deg og smøre deg inn med bronze Så du ser det som en sånn rusten gullrott der, <laughs> <laughs> der du står og dingler ja. uh, Men det er altså det er, det, er, det er et problem i hjernen da Rett og slett Og så ja. uh, har du andre som har problem i hjernen Og det er jo sånne um, La oss, la oss klumpe de sammen Vega, Veganritanere Veganritanere, ja. ja. er det begge to det? Det er noe jeg har ut at det var, er begge to Det var din betegnelse ja. Ja. For da er du inne på Ideologien mm. Det er også kosthold da Noen ja. mener at du skal ikke Spise noe som har hatt puls Eller ja. noe som kommer fra Noe som har hatt puls mm. Og så så er det egentlig bare noe, For noen en konkurranse å bare være mer extrem Enn den andre Ja Uh, de, de, de jo, at, uh, og så er det jo veldig kjent at Veganer og vegetarianer Har jo et veldig markeringsbehov De ja. har et veldig behov for å si at de er Det er så veganere. de som driver med crossfit ja. Du trenger aldri å spørre Niks, du får det å printe inn uh, ganske fort ja. Og gjør du ikke det de gjør, så gjør du feil Ja, men uh, då kan jeg kontra ditt modell og si at Det der er ennå en ting uh, som heter uh, Demi-vegetarianer Jaha Og det er de som uh, de skal ikke inte spise ting fra från djur men eller de kan spise ting från djur. Mhm. så kan de de spiser inte kött men de kan spise lite kyckling. Okej. Okay. Så tänker jag då, kanske lite oxe, kanske lite vilt, svin? Ja. Så så kallar en där med vegetarianer och och ser på mig som en sund och förnuftig fyr. Ja, jag är ju en halvvegetarianer ja, spiser mycket potett. Uh, spiser mycket potet på mm. mm. Og toch. Uh, og kanskje litt kylling og kjødder innimellom Ja, det kan jo godt ja. uh, Av og til litt laks ja, Av og til litt det laks Det uh, Så laks Ja, pomfri Det ja. er jo potet igjen da Det er jo på en måde Ja det er, det er jo glad i ris hvis, ja. du, hvis du koker den Og så steker den Og så oh. tar du egg Som du også har oh. stekt ja og så blir chillingen ganske oppi Noe som heter chiliolje, har du prøvd det? Aldri Det er sånn som sol, sol, sol, solbærolje Solsikkerolje, eller ja. hva er det slags? Rapsolje Åja, oh, bare, med, bare med chili, chili. Ja. Lagd av, eller med eller for Du kan bruke solsikkerolje og ha chili oppi Jeg tror du kan det ja. Men uh, dette her er i hvert fall noe eget Kjempegodt, og det blir sterkt og flott Åh, oh, vi må snakke bli ferdig her, for jeg må jo ja. vi sulten, ja uh, Så da, når vi snakker om denne maten Jeg fant ja. en liste over de sunne maten rundt omkring ja, du har kanskje snikkskikket på nei, notatene nei. Nei. Fordi at uh, i bånd av lista ja. det Av ti, ti produkter og Dette er fasit, altså internett gir deg ti produkter Dette er det sunneste ja. Jeg kan jo ikke lese alt sammen nei. Men uh, det, er det, det er noen mangler Som jeg føler da uh, okay. i, Det er noen som ikke er på lista som kanskje skulle vært her ja. Men det begynner i bånd ja. Og da har du havregryn Så nummer ti? Det er, det er det tiende sunneste i hele verden så nummer 10? Ei, da ja. vet jeg litt det. Ja. Um, ja. okay. Det står ingenting om om det skal være lettkokt, eller om at det er bjørn, eller hva det er for noe. Nei, nei. Men det er havregryn? Ja. Ferdig, takk. Ja. Du kan godt ha havregryn, da. Kan jeg spørre om noe ting? Ja. Det kan godt være, jeg vet ikke om du vil på det. Uh, men blir ting noe sunnere eller usunnere om du, du koger eller steiger det? Sånn som havregryn, er det noe effekt? Uh, blir det ting? Noen sier jo at du skal spise rå mat Jeg tenker hvis du har skiv ja. Og så har du litt smør Du har jo ikke smør fordi du synes det er sløsing av tid mm. uh, Men jeg har smør på Og så har jeg, jeg kanskje skiv med salami ja. eller, eller skinke Og så ost Ja, eller to, to. Tre skiv Og så har jeg samme antall skiv og ost oppå der ja. uh, nei, Det må jo aldri være usynk eller? Nei, nei uh, Men la oss si at jeg har litt smør Jeg har en skiv uh, skinke mm. Kokskinke Och och jag passer ju måste på där. Som inte är ett sånt väldigt jätte Alternativ är det det? Nej, går som bröd er det spiralbröd. Ja, nej då, det är inte spiralbröd, det är ett det är ett sånt uh, lagret... mellan lagra mellan lagrade <laughs> ostskiva. Ja. <laughs> nej, det det är sånt ett mellan grovt halvväg. Jag vet det heter på det brödet. Du, du har. Sånt en vindruva. Vindruva är ju Ja, okej. Okay. Ja. Uh, og dette er ikke noen kjempealternativ Men så hvis det stegner i mikron ja. Så er plutselig sånn Ja, spiser du ost og små Hva er din feite jævle liksom Ja, er det vart Er det usunt? Er det det vi finner? Ja, jo, er det det? Ja, men da kan vi bare si det sånn da Man må, man må plage sig selv hele tiden For å være sunn Ikke kan ja. du spise små godt Nei Ikke kan du putte ost på sjokoladen din ikke kan du sidde godt når du spiser det Nei. Du må helst stå Helst stå På et tredjemølle ja. i full sving Ja så en lite sån underlag som sånn den den viper lite sån yes. sånn som ett vanskligt bord på nystrand. Ja. Eh så. Eh där är ju egentligen den i box. Ja. Visst att du syns att du gör litt for komforten. Ja. Så fuckar du det upp. Jag tror inte på det. Jag tror varm mat är lika god som kall mat i sundhet. Ja, jeg tror ju det. Det är ju samma det är ju Men jag tror någon gånger att det ting går stykker styckare. Jag kan säga att visst du visst du koker någonting eller steker ett rostige är det, det, tror eller fritt på. Et, uh, det tror jeg ikke er på ja, posjert, Det tror jeg jo ikke er noe Fytt i isen Ja, Eller kokt Eller stekt eller, Det tror jeg ikke er på Ja Hvis du Ja, ja jeg tror Men tru, det er jo baglig vet du jeg jeg Det er litt ubaglig Ja, men jeg tror på At, at du uh, gjør noen endringer Med innholdet i det egget Hvis du steiger det i smør Ja, selvfølgelig Ja, eller skiljolde Ja, og galt kan det være Men skiljolde da Nei men visst stege det i 10 mm smör. Ja. Eh uh, det är äkte smör, det där jävla oj, utan salt uten vatten eller på salt. Tillsett salt. Ja. Eh uh, så gör du nog med det självklart. Då blir det ju så sunt längre. Men eh uh, nej. har sett helst uh, du blir fortelle att du ödelägger någon proteinförbindelse eller någonting. Det må jag bara det må jag bara stole på. Ja då, jag må ju stole med på han med själv. Jag totalt sett. Ja. Uh, men det er jo en igjen til eksperte ja. Du har jo en mann med navnet ne, ja. <laughs> Doktor Chatsipanaguitou Ja, han er En velkjent Doktor Chatsipanaguitou ja. uh, Kom seg gjennom den Tyske skolen i Athen ja. Forretningsmann, doktor Flyttet til Norge i 1986 mm -hmm. I 1991 Var han lei av å bli Referert til doktor Chatsipanaguitou så han bytte navn till Lindberg. Ja, det er jo det han egentlig hade lyst til å hette tiden. Ja, det var jo det foreldrene hans prøvde å døde mm. men, men de hadde han, jo lyst til sin, de, å si. Så, så, så det her... De Tryna nedtrappet når de sa det, så det, de, det gjorde veldig Ja. Så, så han bytte navn da til Fedon Lindberg. Ja. Fe, Fedon hadde han forsovet hele tiden. Ja. Ja. Um, han, han lager jo slankeprodukter Han gjør det Ja Han har skrevet et bog om slankeprodukter mm -hmm. Driver et firma Dr. Lindbergs Holding AS Ja, du spiste Lindberg-brød, eller fedeombrød Sier du det? Ja da det. Uh, det omtales som et slankefirma Ja slett, det, det refereres jo som et slankefirma uh, Han påstår selv at de ikke kan drive med slanking eller slankekore Ja Man bare lager mat av ja. Slanking ja. er en bivirkning sl sl Slanking er det kjipe som skjer Ja Nummer 9 på det. lista Ja Avokado. Det tror jeg var dritsunt. Jeg tror det jeg var, var kjempesunt. Ja. Jeg, Nei, jeg, jeg går jo med til nummer 1 2, Nummer 1 og 2. Ja. Vi kan jo ta nummer... Ta nummer 8. Ja, nummer 8, ja. Uh, den er litt gøy. Halvgrodd vete. Halvgrodd vete, ja. <laughs> ja. Du må ikke vente det er helt god. Du, du må... <laughs> det, må, det må være sånne der spirer på det. Vetefrø. Liksom utover... Blir det noe allerede her? For du har jo sånne fullkåner og sånn nå. Er det noe samme... Nej. Nei, for dette vete er jo ikke noe særlig særlig. Nei, jeg trodde vete var, altså... altså mm, men hvis jeg bare kan, kan hente inn... Lorten til satan, trodde jeg det var. Jeg, ja, jeg trodde faktisk gøy eh, Men eh, hvis jeg kan ta den veten litt i løret, ja. så kan jeg godt lage pizzabronen av denne. Ja, men, men det skal men, være halvgrond. Eh, men sånn der, der fullkornspasta, sånn der, det kan du ha. Å jævla røvel. <laughs> Gikk jo ikke det så godt. Nei, hva faen. Nei. Fikk noen sånne fullkornsris i gang. Det er som å raspe en plade med papp. Og ja. du de det Det er det Akkurat samme Ja eh, Vi har jo også prøvd den der grønnsakspasta Har du prøvd den? Eh, nei Og gulrot eller broccoli eller sånt sånn Det er bare noe noen eller... svar da Har ja, det... du, kan... du laget pasta noen? Jeg lager med pasta Det Var tror jeg på Ja Med ø <laughs> Faktisk <laughs> eh, Og tro Du kan ikke putte en broccoli I en pasta deg Det henger ikke det Så du har jo fått noen sånne jævla pulver Og fabrikert Spirull sånn, sånn, Det er tørket ja, og, og kvernet Eh, det i vart fall. Det ja. var det var gott nog för mig. Ja, okay. da, jeg tror ju ja. det er sunt. Er jo det här är ju placeboeffekten. Det är placebo så hundra den jag är pasta grön. Då är pasta sund. Då <laughs> ja. blir det ris på. Jag gjorde det hvis pastan är grön så är han gammal. Ja. <laughs> Men uh, ja, det. Ja, det. Uh, vi kan gå upp från halvgradbete til 97? Uh, Nej, uh, vi hoppar oh, ja. til tredje plats. Oj fan. Broccoli på tredje plats. Mm. Okay. Da blir det ju bra, vet du. Det tredje ja. sundaste i verden I världen. Mm. du det, det er lite en uh, plats att ha. Ja. Det är en plats Nej, det kan vara, kunde ha den allra sundaste och jag hade alldeles väl inte spist så mycket mer av det. För det jag tycker det är något gott. Eh. Nej, är du Nej, så salt du, så försvinner självblusen på 3.000 och 14. Det det i alla fall lägre än den tre Ja. så nummer 2, det er jo en, <laughs> uh, ja, ja. en lite törr variant. De mandlar ja, mandel er ju øh, inte så bra att lage mycket av har jag sett för det kräver väl tror jag 200 000 liter vatten per mandel øh, nöt eller vad det var för nå? Va, lager i de mandel. Det är att ja, de lager mandel ja. God grej på 3 då. Jo, och det är det 3 som er, eller den plantaren ah, sånn, busken ja. som er törstare än en en øh, Men det är bara så sätter de upp det bergen på Pövenölandsla. Ja. Bra har det ju i bergen. Så... Ja, men de, i bergen er det inte så vart som mandelträna liker det. Nej, okej. Okay. Så du må jo ha, det ting må være på plass her Du må kanskje ha noe ordentlig drivhus da På gang Ja, jeg tenker det med lyset Altså jeg vet ikke, men de, de, de tørker jo ut det de gror i vet Sier du det? Ja hm. Har jeg lest? Ja Nå har jeg stålet på det Ja, visst Men nummer 1 på lista Nå er jeg spent Det var jeg også veldig overståelig Det er, er etter lyset igjen en sånn en lydmaskine Ja får, Med mm. applaus og drommevirvel drum, Vi jeg sier epler, tenker du at det er det sunneste i hele verden? Uh, nei Nei, men det er det, er det sånn? Gratulerer med dagen Epler er ja, på, ja, altså Plass nummer 1 Det som ikke nådde på lista da Det var jo Det jeg trodde bananer Skulle være der Nei, bananer Som jeg sa det, Jeg tror det er veldig med sukker i de Veldig med sånn, sånn Veldig deilig sukker Ja, ikke sånn godt sukker det er, det er jo godt sukker Men sånn frukt sukker mm -hmm. uh, Og veldig med Det er med karbohydrat Det er, jo, det er I hvert fall det skal det. Ja Og da når at du ikke har bananepilister Som jeg har jo blitt opplært At det er det du spiser på trening Eller før trening Eller ja, ja. under trening Men det er jo for at du skal ha Noe som er i bananepilister Ja, det de kunne sagt epler også Eplejuice Eplemos Ja, eplejuice Eplepake Da snakk Eplepie <laughs> vill det se si at er mød mød eksperten på midten hvis det er spist masse eplekake? Ja, du får jo en del av det i hvert fall da. Ja, det. Eh, fløde, det pleister han på. Liste, <laughs> fløde, fløde. <der. laughs> Forhåpentligvis kan ha is utover denne på gogo så blir jeg veldig god. <laughs> Nei, og biken ikke å finne. Jag blev från fri, gick och finna. Sötpotet är där, men köpt och betalt. Ja, detta här är ju någon sån uh, Granny Smith uh, finansiellt försnitt uh, heter. Och uh, de heter det för något liksom lagäpple? <laughs> Nej, det heter bönor. Ja, klart. Ja. Detta jag köpte med har tagit jag gått Ja. det. Så uh, men där är det är ju fasit utansett för jag fann det. Ja, kanske han tänkte nog lägga mig fladdar tror jeg det. Kommer du ut och spiser massa massa deile äpplen då? har ju ett äpple i hagen min som har ja. skroput kanske. Uh, det är ju noen hundre tonn med epler på jeg plennene Jeg har en nå. nabo som har akkurat samme problem. Og jeg ja. er så glad at de ikke er med For er så med det er så mye epler Det er så mye epler Men de må jo råtne snart Og bli til kanskje andre epler Kompost ja. uh, blir de vel til etter hvert Forhåpentligvis Så epler var faktisk som vant Epler vant i dag Det er jo uh, Ja Det er jo slags men. godt nytt Spis fem epler om dagen Ja, du har jo det her fem om dagen, ja Det er jo ikke... Uh, det, jo, det finnes jo, jeg tenker Fem sånne powernaps om dagen ja. <laughs> jo, Det må være greit Vet du hva det koster eh, Å opplyse det norske folk Om at fem av dagen Er det man skal ha av eh, personer med frukt? Um, det er vel kanskje et reine stykke De har sett ut her på om, Altså de betaler vel ganske mye For at folk blir Altså med er jo et problem Det er jo et sjelsord. Det er ju uh, en kostnad. Til. Det är ju lyfter. det är ju en kostnad for samhället. Är den kostnaden större än upplysnings kostnaden? Och Vi kan nu sjekka. Ska har forskat det, vet det vi har jo upplysningskontor for frukt och grönt. Det er eh uh, ett av många upplysningskontor. Det är en del. som en diffus uppgift i samhället. Det är uh, åtta stykker i administration där så. Okej. Okay. Og da leste jeg meg opp til, skal vi se hva vi finner mm, Jo, eh, de har i snitt 600.000 i lønn Ja Og brukte i 2014 52.419.931 kroner på opplysningsvirksomhet Nesten 52,5, som er rundt opp til 52,5 Rundt opp til 60 millioner da Ja, ja men vi kan være snill å runde ned 50 50 millioner i året Ja i överkant av 50. Överkant av 50 miljoner 50 miljoner kronor och öre för dig att du ska äta frukt. Ja. Eh, 20 av de här miljonerna mm. kom för att eh, barn Og yngre beställer skolfrukt. Det kostar ja. tror jag 2 eller 3 kronor per frukt per dag. Okej. Okay. det fick ja. det min 20 miljoner i öre på. Men det er nog de bare skuffa vidare till de som sålde. Ja, på det är jag ursäkt. För det lagar inte det här själv. Nej, det lagar ingen fruktör. Uh, så fikk de vel noen og 40 millioner uh, Fra statlige overføringer Ja Og vi har jo pratet litt grann om han her Vårt landsjefen uh, selv Ja Han Helge Han, ja. han uh, er jo meget god til å skaffe seg uh, ja, han, han penger jo, Han skulle jo jobbe av staten <laughs> han, har jo, han har jo evner her som ikke ja, jeg har, uh, har Og uh, det är ju också en ledare i upplysningskontoret för fruktredet han nöjer sig med 1,2 millioner i år han syns det är grejt nok for att administrera ja, de andra också man har ju också syns det var de ja. Ja. Ikke hva det andra vet inte vad som krävs för att för på med det här men eh, Jeg jag det ja, er vanskelig for å se at dette her landet hadde gått på dassen og ramlet ute <laughs> Hvis vi ikke hadde brukt 60 millioner i året for å fortelle folk at de skal bruke en tomat i nytt, ny og ned Jeg må jo si mening I ja, alle dager? Nei, det er utrolig Helt utrolig ja. uh, Et annet som jeg fant uh, fikk tak i Ja Dette er kanskje litt mer til din, din smak Oi. Opplysningskontoret for brød og korn Her der ja. Der jobber det to stykker ja, Det var <laughs> Ja er det allerede i jobb? Jeg vet ikke. Um, jeg kan ikke med hondkorn, men jeg kan med hondbrød. Hondbrød, de, pølsebrød. Det ble vanskeligere å funne budsjett og regnskap og resultater og sånne ting for dem her. her. Uh, de får penger sine fra masse sånne der bake, eller konditorer eller konditor eller hva derfor noe. Sånne mm. der møllefolk. Ja. God mann. Uh, jeg nevner i ja. fleng. <laughs> Mange forskjellige sånne brødbakere. Ja. Uh, og de, de har ikke gjort seg så Betydelig på kartet som, uh, som frykt-og-grønt-gjengen. Kan han si hans kjefen så godt? Nej det er to damer som holder på med det. Dette er det, ja. Nei, som har vært Oi. på BEI. Det er, er et spørsmål. Er helt heller noe kanskje si gjort rett i valg alligevel. Det ja, ansett, menn, kan alligevel. være at uh, likestillingen her har gått for langt. Ja. For brød og korn, altså jeg, jeg, jeg synes jo for eksempel at ristabrød er godt. Ja. Jeg synes toast er godt. Og på? Stekt brød, nystekt brød Mikrobrødgående Sånn uh, pizzabunn oh, med, med pizza på toppen Pølsebrød Pølsebrød, ja det er, er den, den er litt for luffete for min smak altså. Jeg må ha Ikke hvis det ligger god pølse oppi med Ja, det, det begynte å komme mye god pølse da Ja det er det uh, Jeg blir kvalm av for mye videre pølse Ost og chili pølse, ja videre pølse kan, ja. kan du bare ha Men uh, ost og chili pølse, ja. det er godt uh, Ost og pølse generelt Jeg spiste faktisk oppe i pakke med ost og det, da de å gå så sliter man gå ut på. Det är faktiskt nästan så med som man en gång har varit. Det er jo bra att någon spiser upp matten sen. Ja, eh, var det var din packemostbröd så du, det var min. Ja, där satt ett par barn på <laughs> skulle ta vad det ja. Ja. Men men jag hade en dålig dag så att jag ta, de ta den. Ja. Eh man upplevs min historia jag jag med experter. Det är ju det som gör det svårt. Ja. Jag hade en av de som skulle hade prövd øh, febril skulle nere i vikt. Mm så hadde jeg jo brekt nakken, for du de kikker deg rundt alle veien. Ja. På hvert hjørne så stender en fyr som kaller expert. ekspert, og, og de omtaler som experter jo ja. av hvem andre hvem eksperter. som tar det inn? Altså, hvis hadde vi hadde fått inn en som har handlet mat en gang, så kunne vi sagt at han er ekspert expert. i sofaen her. Oh. Eh, det er også et opplysningskontor for helsekost. Ja, det har, og, jo, det har jeg jo aldri hørt om. Nei, eh, ikke heller før jeg fant det. Nei. Og, det virket som det mest statlige jeg kunne finne, for der var skriftøvelset kanskje 3 <laughs> ja. på nettsiden. Ikke mulig å finne ut noen ting egentlig nei. om hva de gjorde. Så jeg må jo anta her at det er et budsjett på 80-90 millioner eller noe da, og 30 ansatte kanskje. Det er fort det. Ja. Uh, Basi i Sovjet. Mm. <laughs> det tror tre nok faktisk. Ja, det er en kjeller der, så vet om faktisk. Det er uh, opplysningskontor for kjøtt. Ja. Og fisk og skaldyr. Mm. Og det, altså kjøtt og fisk og skal Ja Trenger de så mange kontorer, et, uh, alle disse her Opplysningstor for egg og melke ja, ja, for ja. melk.no Ja Og der har de jo um, Skal vi si, 12 ansatte Oigan. Ja da Du har sikkert gjort Ja, jeg har undersøkt dette ja, Det er si imponerende Og de mener at du skal ha tre uh, enheter med melk om dagen Og da regner med meg at det blir En kule med vanilje, en med jordbær, eller med Så ja, er jo den, det kan jeg, Det kan jeg leve til Ja Nei, det, er det er jo ikke lett. Det dig jo en jongel der ja. som det sag. kal vi ta pås eksperø med jo og så sagde det, at uh, at mer uh, eksper spies var hjrt hholder dig i uh, bevikkelse? Ja. Spies moderat ikke minst. Noen har je ta turen in på et forum for exempel. Ja. for du sp at hjjelp Jeg fant en. En, på noe som heter Norsk Treningsforum Skal vi se om jeg klarer å koble meg på den Så jeg kan eh, jeg kan lese dialogen her Ja Den synes jeg var litt Den var både litt artig og litt trist Ja Det er en mann Som er relativt diffus i forhåndspørsmål Han spør da Internett Ja eh, Er det noen Som har en god diet Eventuelt kostholdsplan Jeg kunne fått Eller noen tips Det er alt han sier Det er alt han lå på, ja Ja da er det noen som mener att uh, Han må gi litt mer information. Ja Vegard Gjerdum Gjerdrum <laughs> Nå du ute i Det er jo til at enig At ja. det, du, du må jo si litt mer Og, du, skal du, skal og så du bare, Plutselig ja. Så får han For han ska gi litt info da. Han vil ned cirka 8-10 kilo Vil ja. beholde musklemassen Og musklene Ikke bare Ikke det ene eller det andre Men Nei, begge deler Begge uh, Han satser på å gå ned En halv kilo uka uh, Det blir da 2-4 kilo per måneder, med han, hvis man regner riktig. Ja. Han har fett på magen, rett og slett en liten ølvomb, som man skriver selv, og så trener han bare styrke, og har stagnert på vekta. Ha. Han ber forumet her, treningsforum, tenner, vær så snill, kan det hjelpe? Da kan jo jeg allerede informere om at, jeg som ikke kan noen ting. kan du informere om det at uh, vi du skal ned i vekt, så må du slutte å styrke. Ja, det kan du si. For han spiser til frukost Havregryn og proteiner og en skive mm. ja. Lunch Eplebana eller nøtter og en shake Og en skive Middag, ofte fiskkylling og så videre Med ris kun 50 gram Kveld 1-2 bokse tunnfisk i vann Og gjerne et eple, en banan Men vil gjerne et bedre opplegg Eller en dietplan å gå med på uten Og miste muskler Samtidig som den dieten hjelper mig Å bygge om det er mulig Og så skal du nedvekt og så skal han ned i vekt ja. Og så får han jo svar fra han her som, Eneste som hadde svart den da ja. Han var ikke fornøyd med, med den lista han ga okay. For du måste begynne å skrive ned Hva du spiser Og til hvilke klokkeslett på en vanlig dag Høyde vekt Aktivitet er kjekt og ham også jeg, det her, her, Da hadde jeg gitt meg Nå gidder ikke jeg å gi altså Jeg får Nei, jo ikke noe svar Men han her Han, han svarer Frokost klokken ti Havregryn, <laughs> proteiner Samt en skime med Lunch klokken 12, eple, banan, en skive, eventuelt noen nøtter også. Middag 17, fisk, kylling med ris, 50 gram ris, en fisk eller kylling. Kvelds 21.00, en til to bokser, en eple, en banan. Og skjeier som ofte ut med en is nå på sommeren, eller jordbær med føte eller noe slikt. Ja. Trener, så si du du nei. Nei. Trener så å si dag. Nå må du ikke du... så i si dag, men... Blitt litt for lite utholdenhet Er blitt bare styrke en trening er det en proteinsjekk Og en karbodrykk 1,91 høy 102 kilo tung Da har vel han gitt den infoen han trenger Hørnika? Jeg skulle jo tro det Og så er det stille fra internet. Ja, <laughs> da får, ikke... får det ikke noe med det Da har det ikke noe å med det Da har det ikke internett noe med, <laughs> ikke med å komme med Nei. Rett og slett eh, Tomt eh, Så det er ikke alle forum som uh, kan hjelpe på Som hjelper. kan alt, nei, nei. Uh, Men jeg tenker som, som jeg nevnte litt tidligere Stikk fingeren i jorda Og, og hvis du er ude til kunden til å ta det Prøv ta den gåture, om ikke sant Begynn gå hen på posten uh, Spis moderat, spis uh, variert Ja Og uh, nyd livet ditt inni mellom år Nyd livet ditt inni mellom år Ja, hør på ham Og ikke, ja, jeg er, meg, jeg er jo med der at jeg skal nyte livet hele tiden Ja uh, Det gjør jeg jo også jeg står kos med, det er helt kjempegeit ja. ja, men det er bra eh, ja. Da er vi vel eh, På overtid Vi er på overtid eh, Jeg tror vi skal se oss fornøyde med det med ja. Ok, eh, helse Eller, eller kosthold da, kort oppsummert kort Dette ordentlig. kan ikke vi noe særlig om Nei, Nei. Eh, God jul, god jul. Du, du har en god tur til sted der du skal mm -hmm. Du også Takk, jeg skal jo kos med her Der er den og så er vi eh, ferdige for denne gang. Egentlig ferdige. Og, ja. ja, og takk til Takk til Morten. Takk til Morten. Og takk til Morten, ja, oss Og Anders. På Sør Audio. Mm -hmm. Takk til Magne. Takk til Magne, som er din nabo. Uh, <laughs> takk til Roger, som, som er vår sekretær. <laughs> ja. har uh, mig i... Setralbord-operatør. Uh, ja. Yes. Uh, og takk til oss. Takk til oss. Så ses vi egentlig til neste år. Ja, vi skal prøve å gjøre mer av dette. Fordi det er vi som bestemmer hva <laughs> vi skal gjøre. Helt <laughs> korrekt. Hei hei. hei, hei.